Əl-Qəsəs surəsi 88 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə Ta-Sin-Mim Bu, açıq aydın kitabın ayələridir. Biz, inanan bir tayfə üçün, sənə Musanın və Fironun hekayətindən bir qismini olduğu kimi söyləyəcəyik. Həqiqətən, Firon, Misirdə baş qaldırıb, onun əhalisini zümrələrə bölmüşdü. Onların arasında olan bir tayfanı gütsüz görüb, Onların oğlan uşaqlarını öldürür, qızlarını isə sağ buraxırdı. O həqiqətən fitnə-fəsad törədənlərdən idi. Biz isə istəyirdik ki, o yerdə zəyif düşüb əzlənənlərə mərhəmmət göstərək, onları öndə gedənlər və Fironun mülkünə varislər edək və onları yer üzündə yerləşdirib möhkəmləndirək. Firona, Amana və ordularına onların qorxub çəkindikləri şeyi göstərək. İsrail oğullarından birinin əli ilə məhv edilib hakimiyyətlərinə son qoyulmasını göstərək. Biz Musa'nın anasına Onu əmizdir, elə ki, ondan ötürü qorxdun, onu dəryaya, nil çayna at. Qorxma və kədərlənmə, biz onu sənə qaytaracaq, özünü də peyğəmbərlərdən edəcəyik ihteyə bildirdik. Fironun adamları axırda özlərinə düşmən kəsiləcək və başlarına bəla olacaq Musanı götürüb gəldilər. Həqiqətən Firon, Haman və onların əskərləri günahkar idilər. Fironun qadını dedi, Bu uşaq mənim də, sənin də göz bəbəyimiz olsun, onu öldürməyin. Ola bilsin ki, bizə bir fayda verər, yaxud da onu oğulluğa götürərik. Onlar işin nə yerdə olduğunu bilmirdilər. Musanın anasının ürəyi bomboş, sevimli balasının fikrindən başqa hər şeydən xali olmuşdu. Əgər Allahın vədine inananlardan olsun deyə, ürəyinə səbir əta etməsəydik, az qala onu bir uzə verəcəkdi. O, Musanın bacısına, Onun dalınca get, dedi. O da kim olduğunu hiss etdirmədən, uzaqdan uzağa Musanı gördü. Bundan, anası saraya gəlməmişdən qabaq, biz ona süd analarını əmməyi qadağan etmişdik. Musanın bacısı belə dedi. Sizin üçün o uşağa süd verməyi təmin edəcək, həm də ona qarşı xeyrxaf olacaq bir ailəni sizə nişan mi? Beləliklə gözü aydın olsun, oğlunun ayrılığına kədərlənməsin. Və Allahın vədinin haqq olduğunu bilsin deyə, Musanı anasına qaytardıq. Lakin onların əksəriyyəti bilməz. Musa yetkinləşib kamilləşəndə ona hikmət və elm verdik. Biz, yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq. Musa şəhərə əhalisi xəbərsizkən girdi. Orada iki nəfərin vuruşduğunu gördü. Onlardan biri öz adamlarından, digəri isə düşmənlərindən idi. Musanın adamlarından olan kəs, Düşməninə qarşı ondan imdad istədi. Musa onu əli, yaxud əsasi ilə vurub öldürdü və dedi, bu, şeytan əməlindəndir. Həqiqətən o, açıq-aşkar bir düşməndir, azdırandır. Musa dedi, ey Rəbbim, şübhəsiz ki, mən özüm-özümə zülm etdim. Buna görə məni bağışla. Allah Musanı bağışladı. Həqiqətən o, bağışlayandır, rəhmədəndir. Musa dedi, ey Rəbbim, mənə bəxş etdiyin neymət haqqı, Mən əsla günahkarlara arxa olmayacam. Beləliklə, qorxaraq səhəri şəhərdə, niqananlıq içində qarşıladı. Bir nə görsə yaxşıdır. Dünən ondan imdad dileyən kəs fəriyyat çəkib, yenə onu köməyə çağırdı. Musa ona dedi, sən doğrudan da açıq-aşkər bir azğınsan. Musa onların hər ikisinin düşməni olan adamı, qiptini yaxalamaq istədikdə, həmin yahudi Musanın ona hücum etmək istədiyini zənn edərək dedi, Yə Musa, sən dünən birini vurub öldürdüyün kimi məni dəm öldürmək istəyirsən, sən yer üzündə ancaq bir zalim olmaq istəyirsən, sən xeyrxallıq edənlərdən olmaq istəmirsən. Şəhərin kənarından bir nəfər çaparaq gəlib dedi, Yə Musa. Əyan Əşraf, səni öldürmək barəsində məsləhət məşvərət edirlər. Elə bu saat şəhərdən çıx ged, mən həqiqətən sənin xeyr xaqlarındanam. Musa qorxu içində ətrafına göz qoya-qoya oradan çıxıb, Ey Rəbbim, məni bu zalim tayfanın əlindən qurtar, dedi. O, mədiyan tərəfə yönəldiyi zaman, dedi, Olabilsin ki, Rəbbim mənə doğru yolu göstərsin. Musa, mədiyan kənarındakı bir quyuya çatanda, onun başında heyvanlarını sulayan bir dəstə adam və onlardan on Qoyunlarını heyvanlara qarışmasın deyə geri çəkən iki qadın görüb dedi, Dərdiniz nədir? Onlar, çobanlar sulayıb getməmiş, biz qoyunlarımıza su vermirik, Atamız da ixtiyar bir qocadır deyə cavab verdilər. Musa onlar üçün su çəkib qoyunlarını suladı, Sonra da kölgəyə çəkilib dedi, Ey Rəbbim, mən sənin mənə nazil edəcəyin xeyrə möhtacam. Sonra o iki qadından biri utana-utana Musanın yanına gəlib dedi, Atam qoyunlarımızı sulamağının haqqını verməkdən ötürü səni çağırır. Musa qocanın yanına gəldikdə başına gələnləri ona söylədi. O kişi, Şöev Peyğəmbər dedi, qorxma, artıq zalım tayfanın əlindən qurtarmısan. O iki qızın biri dedi, atacan, onu muzla çoban tut, çünki bu güclü, etibarlı adam muzla tutduqlarının ən yaxşısıdır. Şüeyb dedi, 8 il mənə xidmət etmək şərti ilə qızlarımın birini sənə ərə verərəm. Əgər sən həmin müddəti tamamlayıb on ilə çatdırsan, bu artıq sənin tərəfindən olan bir lütfdür. Mən sənə əziyyət vermək istəmirəm. İnşallah mənim salih kəslərdən olduğumu görəcəksən. Musa dedi, bu mənimlə sənin aranda. Bu iki müddətdən hansını yerinə yetirməkdən mənə qarşı heç bir zor ola bilməz. Allah da dediyimizə vəkildir. Musa müddətini başa vurub, ailəsi ilə birlikdə yola çıxdığı zaman, Tur dağı tərəfdə bir od gördü. O, ailəsinə dedi, Siz burada durun, mən bir od gördüm. Bəlkə gedib ondan sizə bir xəbər, yaxud da bir köz gətirim ki, qızınasınız. Musa odun yanına gəlib çatdıqda, vadinin sağ tərəfində olan mübarək yerdəki ağacdan belə bir nida gəldi. Ya Musa, aləmlərin Rəbbi olan Allah mənəm, əsanı at. Musa əsanı yerə atdı. O əsanın ilan kimi qıvrıldığını gördükdə dönüb qaçdı. Heç dala da baxmadı. Biz ona belə buyurduq. Ya Musa, bəri gəl, qorxma, sən əminəmanlıq içindəsən. Əlini qoynuna qoy ki, əlin eyibsiz, qüsursuz, ağabbaq çıxsın. Əlini özünə tərəf çək ki, vahimə çəkilib getsin. Bu, Firona və onun əyanlarına qarşı sənin Rəbbindən olan iki möcüzədir. Onlar həqiqətən Allahın itayətindən çıxmış fasik bir tayfadılar. Musa dedi: "Ey Rəbbim, mən onlardan bir nəfəri öldürmüşəm. Qorxuram ki, onlar da məni öldürəllər. Qardaşım Harunun dili mənimkindən daha bəlağətlidir. Onu da mənimlə dediklərimi təsdiqləyəcək bir köməkçi göndər. Onların məni yalançı hesab edəcəklərindən qorxuram." Allah buyurdu, sənin arxanı qardaşınla möhkəmləndirəcək, ikinizə də dəlil verəcəyik. Onlar ayələrimiz sayəsində sizə heç bir pisti yedə bilməyəcəklər. Siz də, sizə tabi olanlar da mütləq qalib gələcəksiniz. Musa açıq aşkar ayələrimizlə Firon əhlinin yanına gəldikdə onlar, bu uydurulmuş zəhirdən başqa bir şey deyildir. Biz öz ulu babalarımızdan bu barədə heç bir şey eşitməmişik, dedilər. Musa dedi, Rəbbim öz dərgahından kimin hidayətlə, doğru yola rəhbərliklə gəldiyini və axirət yurdunun kimə nəsib olacağını daha yaxşı bilir. Həqiqətən zalımlar nicad tapmazlar. Firon dedi, ey əyanlar, mən sizin üçün özümdən başqa bir tanrı olduğunu bilmirəm. Ey haman, mənim üçün od qalıyıb palçıqdan kərpic bişir və bir güllət ixtir ki, ora qalxıb bəlkə Musanın tanrısına tamaşa edim. Axı mən onu həqiqətən yalançı sayıram. Firon və əskərləri yer üzündə naxaq yerə təkəbbür göstərdilər və elə güman etdilər ki, hüzurumuza qaytarılmayacaqlar. Buna görə də onu və əskərlərini tutub dənizə atdıq. Bir gör zalimların axrı necə oldu? Biz onları, insanları cəhənnə moduna çağıran rəhbərlər etdik. Qiyamət günü onlara heç bir kömək edilməyəcəkdir. Bu dünyada onlara lənət damğası vurduq. Qiyamət günü isə onlar çirkin kimsələr olacaqlar. Əvvəlki nəsilləri məhv etdikdən sonra insanlara bir nur, doğru yolu göstərən rəhbər və rəhmət olaraq Musaya kitab verdik ki, bəlkə öyid nəsiyyət qəbul etsinlər. Ya Rəsulum, biz Musaya vəhiy etdiyimiz zaman sən Turdağının qərb tərəfində değildin sən buna şahid olanlardan da değildin Lakin biz neçə-neçə nəsillər yarattıq, onlar uzun ömür sürdülər. Sən ayələrimizi onlara oxuyarkən, Mədiyən arasında değildin. ancaq bu xəbərləri sənə göndərən bizik. Biz Musaya xitab etdiyimiz zamanda sən Turdağının yanında değildin. Lakin səndən əvvəl özlərinə peyğəmbər gəlməmiş bir tayfanı qorxudasan deyə, Rəbbindən bir mərhəmət olaraq sənə bunları öyrədib onlara peyğəmbər göndərdik. Bəlkə, öyüt nəsiyyət qəbul etsinlər. Öz əlləri ilə etdikləri əməlləri üzündən onlara bir müsibət üz verincə, Ey Rəbbimiz! Bara bize bir peygamber göndərəydin ki, biz də sənin ayələrinə uyub möminlərdən olaydıq, deməseydilər. Sənə onlara peyğəmbər göndərməzdik. Dərgahımızdan onlara haqq peyğəmbər gəldikdə onlar: "Musaya verilən möcüzələr nə üçün eyni ilə ona da verilmədi?" dedilər. Məgər onlar daha öncə Musaya verilənləri danıb iki sehir bir-biri ilə köməkləşdi və biz hər birini inkar etdik, deməmişdilər mi? Ya Rəsulum, de Əgər doğru deyirsinizsə, Allahın dərgahından, bu ikisindən, Qurandan və Tövratdan daha doğru yol göstərən bir kitab gətirin. Mən də ona tabə olum. Əgər sənə cavab verməsələr, bil ki, onlar öz nəfslərinə uymuşlar. Allahdan bir dəlil olmayınca, öz nəfsinə uyandan haq yolu daha çox azmış kim ola bilər? Allah zalım tayfanı doğru yolda müvəffəq etməz. Həqiqətən biz sözü, Quranı onlar üçün bir-birinin ardınca müfəssəl izah etdik ki, bəlkə öyüd nəsiyyət qəbul etsinlər. Qurandan əvvəl kitab vermiş olduğumuz kəslər ona inanırlar. Onlara Quran oxunduğu zaman biz ona inandıq, doğrudan da Rəbbimizdən nazil olmuş haqdır. Biz ondan əvvəl də müsəlman idik, deyirlər. Səvr etdiklərinə görə onlara iki dəfə mükafat veriləcəkdir. Onlar pistiyi yaxşılıqla dəf edər və özlərinə verdiyimiz rüzidən ehtiyacı olanlara sərf edərlər. Onlar boş bir söz eşitdikləri zaman ondan üz çevirib, bizim əməllərimiz bizə, sizin əməllərinizdə sizə aiddir. Sizə salam olsun, biz cahillərlə yoldaşlıq etmək istəmirik deyirlər. Ya Rəsullum, şübhəsiz ki, sən istədiyini doğru yola yönəldə bilməzsən, amma Allah dilədiyini doğru yola salar. Doğru yolda olacaq kəsləri daha yaxşı O bilir. Dedilər, əgər biz səninlə birlikdə haq yolu tutub getsək, yurdumuzdan tezliklə didərgin salınarıq. Məyər biz onları özümüzdən bir ruzi olaraq, hər yerin meyvəsinin daşınıb gətirildiyi qorxusuz, qətərsiz, müqəddəs bir yerdə Məkkədə sakin etmədikmi? Lakin onların əksəriyyəti bilməz. Biz, xoş güzaranına naşşur olub, gürlələnən neçə-neçə məmləkəti həlak etdik. Bu, onların özlərindən sonra... Yalnız az bir hissəsi məskun olan yurtlarıdır. Onlara biz varis olduq. Sənin Rəbbin mərkəzlərinə ayələrimizi oxuyan bir peyğəmbər göndərməmiş, məmləkətləri məhv etmədi. Biz yalnız əhalisi zalım olan məmləkətləri yox etdik. Sizə verilən hər hansı bir şey ancaq bu fani dünyanın malı və bərbəzəyidir. Allah yanında olan isə daha yaxşı və daha əbədidir. Məyər ağla gəlməzsiniz, Məyər verdiyimiz gözəl bir vədə qovuşan kimsə, əvvəlcə fani dünya malı bəxş etdiyimiz, sonra da qiyamət günü cəhənnə moduna gətiriləcək kimsə ilə eyni ola bilərmi? Allah həmin gün onlara xitab edib belə buyuracaqdır. Mənim şəriklərim olduqlarını iddia etdikləriniz hardadılar. Haqlarında höküm vacib olanlar deyəcəklər, ey Rəbbimiz, bunlar bizim azdırdığımız kimsələrdir. Özümüz nə cür Onları da elə azdırdıq, biz onlardan uzaqlaşıb sənə tərəf gəldik. Əslində onlar bizə ibadət etmirdilər, yalnız öz nəfslərinə uyurdular. Müşriklərə belə deyiləcək, şəriklərinizi çağırın. Müşriklər ortaqlarını çağıracaq, lakin onlar cavab verməyəcəklər. Onlar mütləq əzabı görəcəklər. Əgər onlar dünyada doğru yola gəlmiş olsaydılar, ahirətdə əzab görməzdilər. Allah həmin gün onlara xitab edib belə buyuracaqdır. Peyğəmbərlərə nə cavab verdiniz? O gün canlarını qurtaracaq xəbərlər onlardan gizli qalacaqdır. Bütün bəhanələri kəsiləcəkdir. Onlar bir-birindən hal-əhval belə tuta bilməyəcəklər. Tövbə edib, iman gətirib, yaxşı işlər görənlərə gəldikdə isə onların nicad tapmaları mümkündür. Rəbbin istədiyini yaradar və seçər. Onların heç bir ixtiyarı yoxdur. Allah pakdır, müqəddəsdir və ona şərik qoşduqlarından ucadır sənin Rəbbin onların ürəklərinin gizli saxladığı və özlərinin daşkar etdiyi hər şeyi bilir. Odur Allah, ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Dünyada da, ahirətdə də, həm səna ona məxsustur. Höküm O'nundur, siz O'nun hüzuruna qaytarılacaqsınız. Ya Rəsulüm, de, bir deyin görək, əgər Allah gecəni qiyamətə qədər üstünüzə uzatsaydı, Allahdan başqa, hansı tanrı sizə bir işıq gətirə bilərdi? Məyər eşitmirsinizmi? De, bir deyin görək, əgər Allah gündüzü qiyamətə qədər üstünüzə uzatsaydı, Allahdan başqa hansı tanrı istirahat etdiyiniz gecəni sizə gətirə bilərdi? Məyər görmürsünüzmü, Allah öz mərhəmətindən dolayı sizin üçün gecəni və gündüzü yarattı ki, gecəni dincələsiniz, gündüzü isə onun lütvündən ruzi dileyib axtarasınız, bəlkə şükredəsiniz. O gün Allah onlara müraciət edib belə buyuracaqdır. Şəriklərim olduqlarını iddia etdikləriniz hardadılar? O gün hər ümmətdən bir şahid çıxardacaq və müşriklərə tutarlı dəlilinizi gətirin, deyəcəyik. Onlar haqqın yalnız Allaha məxsus olduğunu biləcəklər. Uydurub düzəltdikləri bütlər isə qeyb olacaqlar. Həqiqətən Qarun Musa qövmündən idi. Onlara qarşı həddini açmışdı. Biz ona açarılarını bir dəstə güclü adamın zorla daşıya biləcəyi xəzinələr vermişdik. Qövmü ona belə dedi, Sevinmə, şübhəsiz ki, Allah sevinənləri sevməz. Allahın sənə verdiyindən Allah yolunda sərf et, özünə ahirət qazan. Dünyadakı nəsibini də unutma. Allah sənə yaxşılıq etdiyi kimi, sən də yaxşılıq et. Yer üzündə fitnəfəsat törətməyə cəhd göstərmə. Həqiqətən Allah fitnəfəsat törədənləri sevməz. Qarun dedi,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 Həqiqətən o, böyük bəxt sahibidir. Elm verilmiş kəslər isə belə dedilər. Vay halınıza, iman gətirib yaxşı əməl edən kimsə üçün Allahın mükafatı daha yaxşıdır. Buna yalnız səbredənlər qovuşarlar. Nəhayət, onu, qarunu, sarayı ilə birlikdə yerə gömdük. Allaha qarşı ona yardım edə biləcək bir cəmaat da yox idi. O, özü də özünə heç bir kömək edə bilmədi. Dünən onun yerində olmaq istəyənlər, Ərtəsi gün səhər belə deyirdilər, Vay, sən demə Allah öz bəndələrindən istədiyinin ruzisini artırarmış da, azaldarmış da, əgər Allah bizə lütfə etməsə yəqin ki, bizi də yerə gömərdi, sən demə kafirlər nicət tatmayacaqlarmış. Biz bu axirət yurdunu yer üzündə təkəbbürlük etməyənlərə və fitnə-fəsada törətmeyənlərə qismət edərik. Ən gözəl aqibət ancaq Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərindir. Hər kəs yaxşı əməllə gəlsə, ona bundan daha yaxşısı verilir. Hər kəs pis əməllə gəlsə, pis əməllər edənlərə ancaq əməllərinin cəzası verilir. Ya Rəsulum, Qur'anı oxumağı, təbliğ etməyi və hökmlərinə əməl etməyi sənə vacib buyuran Allah qaydacağın yerə səni yenə də qaytar D. Rəbbim hidayətlə gələni də, haqq yoldan açıq aşkarı azanı da yaxşı tanıyır. Sən Qur'anın sənin özünə nazil olacağına ümid etmirdin, ancaq O, Rəbbindən bir mərhəmət olaraq sənə göndərildi. Buna görə də heç vaxt kafirlərə arxa olma. Allahın ayələri sənə nazil edildikdən sonra ehtiyatda ol ki, səni çəkindirə bilməsinlər.